Боязькі підступи, роз'їдали вони воїнську єдність. Але то було ворогування між князями та боярами, а простий люд, городяни й смерди, несли у своєму серці любов до рідної землі. Їм ні за що було сперечатися. Новгородці радо простягали руку допомоги галичанам, куряни, киянам. Звістка про появу нового незнаного ворога не налякала руських. В ці дні тільки й розмови було, що про невідомих та урменів. Руські люди гострили мечі копія, годували стріли, збиралися в похіді галичани та волинці. Увійшла печаль у хапі городян і смердів, журилися матері жінки хто з їхніх рідних повернеться додому. Вздовж вулиці оселища мчать дітлахи вверхи на своїх конях-лозинах. Там на узлісі отаборилися вороги та урмини. Кричить, галасує білявий «Соцький, хучий до узлісся». Діти по-своєму сприйняли звістку про татар, наслухалися від батьків і вже бавляться в бойовище. Твердо хліб переходив вулицю, прямуючи до свого подвір'я. Повз нього промчав замурзаний верхівець на хворостині в довгій сородці. Він підхопив поділ лівою рукою, цією жукою тримався за хворостину, а правою поганяв свого коня. «Хучий, відстав!» – гукали до нього товариші. Хлоп'я заспішило, поділ вислизнув з руки, і воно перечепилося, впавши біля твердо хліба. Він підняв потерпілого і ласкаво пригорнув до себе. «Не плач». А я не плачу, бадьоро озвалося хлоп'я. Воки не плачуть. І ухопивши в руки поділ, побігла доганяти товаришів. Не плачуть, посміхнувся твердохліб. Хоробрі воїки ростуть, їм доведеться з ворогом зустрітися. Вдома його чекала заплакана твердохлібиха. Вона латала мішок для харчів, пришивала до нього поворозки. Глянувши на чоловіка, нічого не сказала, довго кріпилася, а потім заголосила. Чого ти, Ольго? озвався ласкаво твердо хліб, підійшов до неї і по-чоловічому незграбно почав витирати сльози на Ольженому обличчі. «Нічого чого ти, нічого не станеться? Був у походах, вертався і тепер повернуся. Ой, ні. Чую, моє серце, недобре. Ще дужче залилася слізьми Ольга, і Роксани немає. Приїде Роксана додому, переказувала нічого їй робити у Володимирі. Сидітимете вдвох, не так сумно буде. «Вдвох?» – злякано запитала Ольга. Уже не можна було далі критись, рано чи пізно треба сказати їй правду. Краще зараз, якщо вже натякнув. «Удвох!» Знімаючись з стіни меча, піфу відповів твердо хліб. «Ми з лилюком ідемо». Шитво випало з ольжених рук. Вона підбігла до мовчазного лилюка, і як вочка курча закрила його своїми руками. «Ся затремтіла, ти пожертвував твердо хліба, пожертвував!» перепитала вона чоловіка. «Береч приходив, казав, що сам поїдеш». А велюкові нема ще сімнадцяти літ. Ти пожартував. Сімнадцяти? А як двадцять днів не вистачає, це хіба не однаково? Хлопець копії тримати може і вже бува у бойовищах. Фі, не піде, завидала Оля. Не підеш, синку, то батько жартує, так? Стиснутий материними обіймами. Белюк ніколи всміхався. Йому не хотілося завдавати матері прикрості страшними словами. Що він міг інше сказати, коли вчора сам упросив батька взяти його в похід? Вже ходили до Содського, вже і місце своє, Лелюк знає. Буде в тому десятку, де і батько. Батько жартує. Так, Лелюк, слипуючи, питала його мати. Не плачте, мамо, тихо відповів Лелюк. Ольга зраділо глянула на нього, швиденько витерла сльози на щоках. «Син скаже, не йду, я вже не плачу синку». Лилюк зніяковів, винувато глянув на батька. Той не підводив голови і порався біля меча, припасовував його до піхов. «Мамо, через силу вимовив велюк, я йду». Ольга випустила лелюка з обіймів і підбігла до чоловіка, схопила його за плече. Сиро ти мене сробиш, Іванка убили, і ви вдвох ідете, що ми з Роксаною діяти будемо. Твердо хліб не відповідав. Краще було мовчати. Які тяжкі ці останні години прощання, як гірко на серці. Він ніжно обняв Ольгу, приголубив її. Не плач. Тобі ли казав не плач. Що я те по соцькому скажу? Піду просити. Не беріть велюка, мати не пускає. Яке ж моє слово? я сама скажу, я сама побіжу до соцького, поглядала то на велюка, то на твердого хліба Ольга. "Твердого хліб підвівся з лави. Не роби цього Ольга що про нас скажуть, сміятимуться, твердо хліби походу злякалися. Не було цього в нашому роду. Батько мій умер не бойовищем. А його онук біля жінок лишиться? «Мамо», – озвався тремтячим голосом Вилюк, – «Не ходіть нікуди. Я сам зголосився. Я вже дорослий. Як я вийду на вулицю? Вояки в поході, а я вдома». «Що тобі жінки скажуть?» Ольга без сили опустилася на лаву. «Що жінки скажуть?» – подумала вона. «Скажуть, бо є гузи твердо хліби. Але як розставатися з єдиним сином?» Всі троє мовчали.